engrescador. I si val la repetició, esclar. Joan, com van les teves afeccions esportives? I és clar estem a Radio Barça i hem de parlar de l'esport i encara que no hi fóssim també en però i com van aquestes afeccions esportives? Et deixa temps el teu treball? Entrenes? Pràctiques? Home, en aquests moments estic bé, estic, estic olímpic, oh, diguéssim, no? Oh, veig, que tot diguéssim, tot això, veig que tot això és ferro, Sí, tu. tot això, et que això es fa sol? No, uh, tu, uh, uh, uh, uh. Es prepara un home que s'escursien amb la cosa de l'esport.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 que fes un bon dia i que ens fes bon pes que Sant Pere Pagall no canteix seria fantàstic sí, certament certament seria fantàstic i a remol del que dèiem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 que la ciència fos neutral. Seria fantàstic no passar per l'embut, que tot fos com és manat i ningú no manés, que arribés el dia del sentit comú. Trobar-se com a casa tot arreu, de badà, sense córrer perill Seria fantàstic Que tots fóssim fills de Déu Seria tot un detall I tot un gest per la teva part que et deixes convença. Hi forces tal com jo t'imaginar. Tal com vas imaginar. Mira, si ara, si ara juguéssim el te'n recordes, si ara féssim un trailer enrere i arribéssim a un matí de Radioscop, allà a l'emissora del carrer Cas, per Ràdio Barcelona, diguem-ho, clar, hi ha un espai teu que es deia, que es deia, tu ets un tio que tens molta memòria, no te'n recordaràs, jo t'ajudaré. Encara que millor em pots sorprendre i te'n pots recordar, perquè fins i tot ets capaç denrecordar te d'aquelles primeres publicitats quan ja deia, que sabeu quina hora és? Sí, jo va, l'hora del senyor aquell, te'l faig de gràcia. I, sí. I jo deia, quina hora és? Ah, també, ho fas aquí també? Hora oh, Begués, sí Perdona, però ho, ho hem fet molt mal fet ho, Així sí, és impossible Estanem. Quina hora és? Hora oh, Begués I, I patapam, l'hora, bé Aleshores, eh, tu tenies un espai en allà que es deia Apartat amb Joan Manuel Serrat i t'anunciava així. Ara, ara, ara em passaràs al sobre, no? Sí, clar, de seguida, però primer hem de fer... No, no, primer, primer hem de fer... Arreglem les coses, no? Hem, eh? de fer... hem, hem de donar el missatge en el Quico, que penso que vindrà a bord també, vindrà amb una altra lanxa motora i li passarem. Bé, doncs aleshores jo t'anunciava Joan Manuel Serrat amb un apartat. Digue'm de debò, què pensaves d'aquell take amb que jo cantava una cançó de l'època? Tu em tenies que esperar que jo acabés el meu rotllo. De veres, m'agradaria molt que d'aquests moments de sinceritat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 vas fer unes cançons molt maques, aquella cançó que deia Maria... És el so més bonic que mai he sentit... Si sí, sí, pot ser, eh? Home, si sí, pot ser, si sí, pot ser. Veurem, veurem, veurem, veurem. Però, és clar. a totes les maries, a les senyores maries, a les seves filles i a les filles de les seves filles, i els que vindran, beneida, senyora Maria, Maria, és el so més bonic. És el so més bonic que mai he sentit, Maria... Maria, Maria, Maria Tots els ecos del món la paraula m'han repetir Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria en dit del seu nom i des d'aquest moment el nom és diferent per mi per mi, per mi que ja n'hi ha prou ara com que has triat una de meva doncs i t'has volgut t'has volgut posar a la consideració d'aquest joc d'una imatge retrospectiva ara jo en trio una de teva i saps quina trio? tria aquesta oh quina? aquesta? Ah? que no sents? Ei, ei, ei, Joan, Joan, Joan, qui canta? No ho sé, de moment això comença a en el Mediterrani, però és que no sento molt d'arrangement. De moment no canta ningú, eh? Ah, Pauli. Son creixuto sur las piagas Y en el nombre de unos collo Dorme el mío primo amor Como una barca que Dóndola a los chirojos Y nascosti la sábia ho lasciato sogni e giochi io che trascino addosso a me l'amaro del pianto eterno che ha versato in te la gente da Marsiglia di Istanbul per pitturare di blu le lunghe onde d'inverno. Sei pieno d'avventure, di tesori e di sventure. Ai tramonti rosso fuoco sono abituati gli occhi di un bambino che correva Son cantante son bugiardo amo il gioco di il buon vino sono un uomo nato al mare Che ci posso fare se son nato in Mediterraneo son nato in Mediterraneo te avvicini e te ne vai come il sonno di un bambino giocando con la marea te ne vai ma tornerai come una donna che profuma di ginestre che si ricorda e si vuole che si e si teme. Voi, se ci conoscessi te e me voi c'è un giorno anche per me arriverà la signora putterete in mar la barca con un levante autunnale lasciando che il temporale apra la sua ala bianca e non piangete io rivivo tra la mia terra e un olivo lì nella stretta fascia di un monte più alto dell'orizzonte vedrò sotto il mio mare il mio corpo sarà sale sarà il bianco di una vela giallo di una cinestra vicino al mar perché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 Aviam si és veritat, eh? perquè potser vinc acompanyat i més val tenir dues coses. jo. Sempre tinc amics, allò que... <laughs> Fins un altre dia, Joan Noel. A més, sense amics no s'hi pot anar al lloc. Sens dubte. Cal crear felices vibracions i per això cridem els amics. Avui seria fantàstic.